Мовив так Гектор, і в відповідь схвально гукали трояни. Коней вони розпрягли, під ярмами потом укритих, до колісниць своїх вішками їх поприв'язував кожен. Потім пригнали мерщій, волів і овець найжирніших з міста сюди, намішали вина, що серця звеселяє, хліба з домів нанесли, та дров не збирали багато. І бездоганні безсмертним богам принесли екатомби, пахощі жиру солодкий до самого неба доносив вітер, але не схотіли прийнять їх блаженні богове не побажали. Ненависний був і Ліон їм священний, І можновладний Пріам, І весь люд списоборця Пріама. Помислів сповнені гордих, Трояни всю ніч так сиділи, На бойовищі, і безліч вогнів Їх навколо горіло, Так, наче зорі яскраві, Круг ясного місяця в небі, Сяйвом світлистим Безвітряну ночі наповнюють тишу, Світлом облиті долини, всі видно, і пагір верхів'я, і скелі високі, і безкрає над ними простерлося небо, повне зірок незлічених, і серцем пастух'єм радіє. Стільки поміж кораблями ахеїв і ксантом рікою. Сяяло вогнищ троянських Під муром самим Іліона. Тисяча в полі палало, Вогнів перед кожним сиділо По п'ятдесят чоловік, Осяйних полум'ям світлим. Коніш їх білий жували Ячмінь і пшеницю двозерну На пишношатну еос, Дожидаючи при колісницях.